Endaiaeko euskararen hilabetea amaitze hartago, Ostiraloontana abadiako aretoan antolatu hiskuntzen foruaren ondotik larun bata hontan hiskuntzen bestea antolatu zuten. Ekimena bereziki aurretan bei zuzenduta zegoen. Hala ere, helduek ere animatu ziren Tolosako hiskuntzen karabanako kideek eskaini oziitaniera ikasteko jokoekin. Endaiaeko euskuntzen bestan parte hartu zutenen artean udaleku elkarteko lagunak ere izan ziren inkomanterolak udaleko elkartearen inguruan itzegin zigun. Orain ikastoletan gehiagolan egiten dugu, zan da dia, napak, jardu eretana. beti euskaraz. Ordun gehienetan edo ikastolaren zako sehaskaren edo eskolai elebidunetan zan dia, eskola elkarteak, zaten dut, bai? e, privatuak edo publikoa ere bai. Marka zubieta enda jarrak, berezia eskaini zuen. Uh, Paper esko kubuak uh, reikitza proposatzen dena Joko bat proposatzen dut. Ehm, um, inguruan, hauda, ez euskararen inguruan bakarrik, baina hizkuntza mistasurenen inguruan. Ehm, um, elburua da hizkuntzak desberdinen artean zubiak eraikitza eta hortako uh, homofoniare homofoniarei homofoniaren bidez egiteazu bi horiek. Hauda, sí. sei hizkuntzak desberdinen artean berdin aukatzen diren uh, itz bat hartu eta hoien inguruan gaurko no. txiki bat zure egiten dira eta helburua da esaldiak eraikitzea eh dogriak ere ekitzen diren bezala txikitxoko hortzein degeko bazkideak krakada prestatu zuten beraiekin ere itze egiteko aukera izan genuen peio, urriza txikitxoko elkarteko kidea pauso bel gehiago da zeren ikastolan ginerarik aspaldi proiektuake noan ikastola hasian zin ezarbait egiteko e, umentsat eta Eetabora zuentzat, ikasto e, zin euskaraz e, esken egin naginen zerbitzu bat euskaraz, aststola haseanzin. Garaiia ez genuen lortu mehin gero urteak pasatu dira, eta araik ere mamitu da azkenian e, duela irurte eta e, oso pozi gaude zeren umiak eta oso ondo daude eta poiditu polita da. Endaiko bertso eskolako aurren kantuekin amaitu zen endaiko erriko etxeak antolatu izkuntzen besta. Ekarri ziderako zirin zantzari dozabatera dute bikusketan zari erakatxe nahi du nikuska gertarri gure izuntza eta euskal erri buharatzen bai ditu, di Enda iako euskararen hilabetea, hilaren ogeita zazpian, mutxikoak elkartea kantolatu ekitaldiarekin amaituko da. Mutxikoak dantzatzeko aukera egongo da, goiziko amaik ater dietatik aurrera, gazteluzar frontoien.